ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה אדוני לעשות. ויקרב משה את אהרון ואת בניו, וירחץ אותם במים. וייתן עליו את הכותונת, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, וייתן עליו את האפות, ויחגור אותו בחשב האפות, ויאפוד לו בו. וישם עליו את החושן, וייתן אל החושן את האורים ואת התומים. ויישם את המצנפת על ראשו, ויישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב, נזר הקודש, כאשר ציווה ה' את משה. וייקח משה את שמן המשחה, וימשח את המשכן ואת כל אשר בו, ויקדש אותם. וייז ממנו על המזבח שבע פעמים.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 ויקטר משה את הראש, ואת הנתחים, ואת הפאדר, ואת הקרב, ואת הקרעיים, רחץ במים, ויקטר משה את כל העיל המזבחה, עולה הוא לריח ניחוח אישהו לאדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקרב את העיל השני אל המילואים, ויסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל.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 וינף אותם תנופה לפני אדוני, ויקח משה אותם מעל כפיהם, ויקטר המזבחה על העולה, מילואים הם לריח ניחוח אישהו לה'; ויקח משה את החזה, וינפהו תנופה לפני אדוני, מאל המילואים למשה היה למנה, כאשר ציווה אדוני את משה.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 ואת הלחם אשר בסל המילואים, כאשר ציוויתי לאמור אהרון ובניו יאכלוהו, והנותר בבשר ובלחם, באש תשרופו. ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, עד יום מלאת ימי מילואיכם, כי שבעת ימים ימלא את ידיכם. כאשר עשה ביום הזה, ציווה אדוני לעשות לכפר עליכם.